I dag skal vi tale om et lidt svært ord, social konstruktivisme. Det ved jeg i hvert fald ikke en skid om, men heldigvis har jeg allieret mig med Søren Hanau Clausen, som er professor i filosofi ved Syddansk Universitet. Og så er han også en af de eksperter, der skriver artikler for Lekster.dk, Danmarks National Leksikon. Hej Søren, og velkommen til. Tak. Nå, men Søren, jeg har jo det her problem, jeg skal lave en fremlæggelse om social konstruktivisme. Du er simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvad er det? Ja, hvis vi først kan definere det lidt abstrakt, så kan vi altid tale om de forskellige versioner af synspunktet. Så kan man sige, social socialkonstruktivisme er det synspunkt, at noget ikke findes uafhængigt af, hvordan vi taler om det, eller hvordan vi opfatter det, og at det sådan set bare er en konstruktion noget mennesker har skabt i kraft af deres måde at tale på og måde at opfatte på. Og sådan set er det jo en gammel historie, fordi det har man ment i rigtig, rigtig mange år i filosofien. Man har ikke kaldt det socialkonstruktivisme, men der findes en gammel diskussion, og den knytter sig blandt andet til et begreb, som du måske også skulle tjekke ud, som hedder realisme, som netop handler om, hvorvidt noget findes uafhængigt af, at vi, hvordan vi opfatter det eller ikke gør det. Socialkonstruktivisme, den kommer så på banen, er kommet på banen på det seneste, sådan inden for de sidste 50-60 år måske. Og det nye i socialkonstruktivismen, det er, at når man benægter, at noget findes, uafhængigt af, hvordan mennesker opfatter det, så tænker man ikke så meget på menneskers oplevelse og deres sanserfaring, som man traditionelt har gjort, men man fokuserer særligt på sproget og på samfundsforholdsvaner, som ligesom dannes i samfundet. Og på den måde bliver det netop til social konstruktivisme. Det er vigtigt at være opmærksom på det der social, som står forrest i ordet, fordi... Synspunktet er ikke, at tingene er, som vi hver især synes, de er, eller vi hver især opfatter dem. Synspunktet er, at tingene er sådan, som vi ligesom er præget til at tænke på dem, som i kraft af, at vi har et bestemt sprog, eller i kraft af, at vi er i et bestemt samfund med nogle bestemte vaner. Ja, fordi jeg kender jo begrebet social øh, konstruktion, Yeah. Og det kommer vel af det. Så jeg vil bare gerne undersøge, øhm, lad os bare sige, at ø, det her hus, vi står i, mm. er det en ø, social konstruktion, fordi vi mennesker fandt ud af, at ø, når det regnede, så havde vi brug for at være indenfor et sted, og derfor byggede vi noget, hvor der var tag over. Det er ikke nok til, at det bliver en social konstruktion. Det du beskriver der, det, det er jo rigtigt, at huset er en konstruktion, ja. men huset er jo sådan mere bogstavelig øh, fysisk konstruktion. Ikke? Altså, nogen har taget nogle mursten og sat dem sammen, øh, og det er, hvis, hvis du ikke mener, at det er sket ved, at øh, vi har brugt sproget, eller alene vi har brugt sproget, så er du ikke so socialkonstruktivist med hensyn til det her hus. Så nej, det er ikke helt det, der er tale om. Der, så, og selvom man godt kan være social konstruktivist om sådan noget som det her hus, så er det nok lidt bedre at begynde i den sociale virkelighed med nogle sociale fænomener. Som sprog. Ja, sprog er en social konstruktion, men lad os tage sådan et fænomen som penge for eksempel. Ja. Penge det er jo nogle lidt underlige ting, ikke? Fordi de, de, de har jo eksisteret fysisk, men efterhånden så har vi ikke ret mange af dem fysisk. Jeg har, jeg har ikke nogen danske kroner eller sedler ude i lommen eller nogen andre steder. Og, og, og jeg tror godt, vi kan blive enige om, at penge, de findes sådan set kun for så vidt som vi har nogle samfundsinstitutioner, nogen i, i banker og andet sted, der siger, okay, der står så, og så mange penge på din konto. så Penge er en social konstruktion, fordi de findes sådan set kun i kraft af, hvad vi siger om dem, hvad vi tænker på dem og hvad vi gør. Og de er også en social konstruktion, fordi det er ikke op til mig at sige, nu synes jeg, jeg har en million i banken, så har jeg en million i banken. Nej, vil banken sige. Så det er, det er ligesom samfundet, eller det fællesskab, jeg er en del af, som skal være enige om, hvor mange penge der er et bestemt sted. Så penge er et godt bud på noget, der er socialt konstrueret. Et hus... Det kan man mene, men det er nok lidt, man skal nok lidt længere ud med den historie, lidt længere ud på landet. Men penge er et rigtig godt eksempel. Ja. Og så er jeg socialkonstruktivist, hvis jeg tror på, at penge er en social konstruktion. Ja, men, men jo sådan social socialkonstruktivist, så også i en ret moderat grad, fordi de fleste kan være enige om, at penge er en social konstruktion. Så altså. altså som er så meget andet. Man er ikke bare socialkonstruktivist, eller ikke socialkonstruktivist. Man er socialkonstruktivist med hensyn til noget bestemt. Ja. Og for at, for at man næsten skal gøre sig, for at man skal gøre sig en umage at kalde noget socialkonstruktivisme, så skal det være lidt mere radikalt. Noget, der er rigtig omdiskuteret de her år, det er, hvad køn er for en størrelse. Og øh, der står socialkonstruktivister ret stejlt over for nogen, der ikke er socialkonstruktivister. Fordi nogen siger, køn er i hvert fald også en biologisk kendskærning, det har et biologisk grundlag, og biologi, det er ikke noget, vi konstruerer, bare ved at tale om det på en bestemt måde. Og så er der så andre, der siger, ja, nah, men køn, i hvert fald i den forstand, som er interessant, er en social konstruktion. Køn er et produkt af kønsroller, og forventninger, og forestillinger, og så videre, og de sidste, de er socialkonstruktivister. Og jeg tror, det er sådan nogle emner, man skal frem til, for at forskellen mellem socialkonstruktivisme og Modstander af social konstruktivismen den træder tydeligt frem. Kan du kort opsummere social øh, historie? Ja, altså den har rødder i ældre filosofi, øh, som på andre områder af filosofien så spiller den tyske filosof Kant der lede 1700-tallet en, en meget stor rolle, fordi øh, det, det var ham der for alvor formulerede det her synspunkt med, at det vi tror er virkeligt og tror uafhængigt uh, er os. Det er sådan set bare udtryk for et begrebssystem, som vi lægger ned over virkeligheden, og den måde, vi opfatter den på. Kant talte ikke om socialkonstruktivisme. Ordet er nyere, men man kan sige tankegangen. Den kommer lidt derfra. Det, der så sker endnu mere afgørende senere, og som gør, det bliver socialkonstruktivisme, det, man begynder at opfatte det her begrebssystem, som man, ligesom Kant, mener bestemmer virkeligheden. Man begynder at opfatte det som i sig selv bestemt af menneskets sprog og menneskets vaner og så får man et syn på virkeligheden som konstrueret som noget der er mere foranderligt altså afhængig af, hvad for et sprog vi bruger, afhængig af, hvad for en gruppe eller hvad for et samfund, vi befinder os i, så konstruerer vi forskellige slags virkelighed. Og det synspunkt, det kommer først for alvor på banen, nok i løbet af 1960'erne, 1970'erne. En ret væsentlig skikkelse i den senere historie, det er en fransk filosof ved navn Michel Foucault, som i 1960'erne og 70'erne peger på, at det han kalder diskurser, sådan nogle overordnede måder at tale om tingene på, at de virkelig er med til at forme ikke bare vores virkelighedsforståelse, forståelse, men i følge Foucault faktisk virkeligheden. Og der kan man sige, der bliver social konstruktivismen for alvor etableret. Hvor er det store vendepunkt ved social konstruktivismen for dig? Ja, men det, altså for det første, så er der jo de her to, øh, hvad skal man sige, som er runder i socialkonstruktivismens historie, ikke? Altså først med Kant, at mm. øh, ja. der simpelthen, bliver sat fokus på, hvordan vi, eller betydningen af, hvordan vi opfatter virkeligheden, og så øh, det her fokus på sproget, og hvordan sproget former vores virkelighedsopfattelse i 1960'erne og 70'erne. Jeg ved ikke, om jeg kan pege på et yderligere vendepunkt. Altså man kan sige, det, det er snarere sådan en gradvis, skærpelse af et synspunkt, øh, og øh, ja, så nej, et yderligere vendepunkt vil egentlig ikke pege på. Så Kant er ligesom øh, vendepunktet i... K kant er snarere øh, udgangspunktet, eller afsættet, så, så det er jo nok ikke et vendepunkt alligevel. Øh, ja, jeg, jeg... Det kan vi godt kalde det, fordi det jo også fandtes inden ham begrebet, vel? Mm, ja, altså, der har eksisterede synspunkter før Kant, som har benægtet, at der findes en virkelighed uafhængig af, hvordan vi opfatter virkeligheden. Men uh, det her med, at virkeligheden er en social konstruktion, det skal vi jo faktisk endnu længere frem i historien end Kant for at finde. Det skal vi faktisk frem til 1900-tallet for at finde. Hvorfor er socialkonstruktivisme vigtigt at lære om? Det er, fordi det er et meget, meget indflydelsesrigt synspunkt. Det er et ekstremt indflydelsesrigt synspunkt i videnskabsteori, især inden for samfundsvidenskab og samfundsfag og humaniorer i mindre grad, men også inden for naturvidenskab. Det er også vigtigt, fordi det er et synspunkt, som spiller en rolle i baggrunden for, men faktisk alligevel meget, meget væsentligt forskellige politiske diskussioner og samfundsdiskussioner. Vi har talt om kønsdebatten, men der er også andre debatter, altså også mere generelt spørgsmål om for eksempel, hvor vi findes noget som menneskerettigheder eller sandheder om det politiske system for eksempel. Der står socialkonstruktivist også over for nogen, som jeg har et mere realistisk synspunkt. Så det er vigtigt at lære om, for ligesom at få den modpol også? altså at finde ud af, hvordan verden fungerer? For at finde ud af, hvordan verden fungerer, men også for ligesom at kunne kigge synspunkter i kortene. Det er jo det, filosofi og videnskabsteori generelt der er god til. Der findes alle mulige forskellige synspunkter, men hvad det bygger de dybest set på? Det kan socialkonstruktivismen gøre en klogere på. Hvad er de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om uh, socialkonstruktivisme? Som altid, når vi taler filosofiske og også videnskabsteoretiske synspunkter, begreber, definitioner, hvad går synspunktet ud på, altså at noget ikke findes uafhængigt af, hvad mennesker tænker og gør, men at det er en social konstruktion, uh, så uh, også at uh, man kan være socialkonstruktivist om forskellige områder, og at det nok er mest relevant at tale om socialkonstruktivisme, når vi taler samfundet og den menneskelige virkelighed. Og ja, så måske også, at der har vi ikke talt så meget om indtil nu, men det vil jeg da godt lige snige med som en ting, man ja. skal være opmærksom på, altså at det ikke er så, det er ikke så simpelt endda, altså... For, ja, altså det kan virke meget øh, oplagt at sige, at øh, virkeligheden den er en konstruktion, men øh, hvordan konstruerer vi så virkeligheden? Er det i kraft af, hvordan vi taler om den? Er det i kraft af, hvordan vi omgås den i praksis og sådan nogle ting? Så, så den, her, den her tredje ting, man gerne skal være opmærksom på, det er nok i virkeligheden, hvordan konstruerer man virkeligheden, ikke? Altså, der, der er nogle ordentligt spørgsmål om, hvorvidt virkeligheden er en konstruktion eller ej, men det er godt nok også vigtigt at være ops på, hvordan konstruktionen tænkes at foregå. Okay, den skal jeg lige have så opnitset ja. her, fordi det første er selvfølgelig begrebsafklarelse. Ja, ja. Altid lige fortæller om, hvad socialkonstruktivisme går ud på. Ja. To, der taber jeg tråden. To, socialkonstruktivisme med ansyn til hvad? Du skal være ops på, hvad det er for et emneområde, vi ja. taler om. Som faktisk enten køn, eller om det er penge, som vi ofte alle sammen er enige i, at social konstruktion... Køn, penge, atomer, naturvidenskabelige ting og sager, ja. Så, mm. så, så toren, det er ligesom hvad? Mm. Og træer, det, det, det tredje, du skal være opmærksom på, det er hvordan, altså når vi taler konstruktion, hvordan tænker vi så, at tingene bliver konstrueret?